Біжить на кухню, вовтузиться там хвилин-п'ять, грюкаючи посудом, врешті заходить із великою тарілкою печених перепілок. Їхні маленькі рожево-коричневі тільця виглядають апетитно. Васила Дана повертається з новою пачкою жетану і дивно зиркає на мене. В її змовницькому погляді я помічаю лукавий блиск, ніби вона знає про мене таке, що вони знають інші. Ілона знову демонстративно всідається мені на коліна, але, побачивши, як я тягнуся за перепілкою, підводиться і переміщається на диван. Перепілки дуже смачні. Я облоджую крильця, найдрібніші кісточки. Дана тримає келих із коньяком і несподівано запитує, як у нас справи. Що вона має на увазі? У мене виникає підозра, що все це дешевий і задуманий фарс, що мене запросили за умови певного парі, щоб насміятися наді мною. Нічого не кажучи, одягаю пальто, взуваюся, дівчата оторопіло стоять у дверях вітальні, і покидаю цю кляту квартиру. Не хочу йти додому, не знаю, куди подітися. Виходжу на Васильківську, Прямою метрів двадцять дорогу на Стельмаха і вирішую йти в Голосіївський парк. Біля невеликого гастроному до мене підходить старший чоловік і просить прикурити. Простягаю йому в запальничку і, не чекаючи, коли він її віддасть, прямую далі. Вулиця поволі спадає вниз і перед собою бачу темний, осиротілий масив чорних зимових дерев. У мені прокидається схоласт, метафізик і мораліст одночасно. До себе я ставлюся як інквізитор до своєї жертви. Зенон Кітійський правду казав, що хтивість – це нерозумний і противний природі рух душі або надмірний потяг. Я піддався йому і потерпів поразку, бо тепер не можу змиритися з тим, що трапилося зі мною в тій клятій квартирі. З іншого боку, Чому я так розхвилювався? І через що? Через двох шмаркачок, які навіть не знають, хто такий Зенон? Нарешті до мене приходить полегшення. Я набираю пригорщі снігу і розтираю обличчя. Холод тверезить від ідіотських думок. Юра телефонує, коли ще сплю, і збудженим голосом пропонує йти вечором у консерваторію, де він має читати на публіку уривок із поеми «Махно» Сосюри. В мене ще злипаються очі, а він оповідає, що текст дуже безграмотний, що він би на місці Сосюри так примітивно не писав і що взагалі вирішив шматок поеми трішки підредагувати. Я не можу читати безграмотний текст перед аудиторією. Юра, тебе що, дах їде? Це Сосюра». Та хай навіть у Віді, текст безграмотний, у кількох місцях злипається до чотирьох приголосних. Українська мова не казахська, коли пишеш, треба думати. Мені настільки ліньки його вислуховувати, сонним, невмитим, не випивши ранкового чаю, що я позіхаю. Роби, що хочеш. Не бойся, що це помітять. Юра сміється, що сьогодні навряд чи є спеціалісти, які достеменно можуть знати всю редакцію класичних творів. Він додає, що його редагування шматків поеми Махно навпаки зробить текст стрункішим і милозвучнішим. Не знаю, чому я йому вірю, бо Юркова звихненість на класичній і неокласичній формотворчі довершеності вже відома усім нашим знайомим. Над юриними поезіями інколи жартують інші поети, закидаючи автору, що це у твоїх ритмах збігається лише шість букв, а не десять. Після шістнадцятої ми здибаємося на розі Пушкінської та Прорізної біля літературного гастроному, в якому, як кажуть постійні клієнти, літератори-алкоголіки, любив пити каву Василь Стус. Випиваємо пляшку коньяку, закусуючи голландським сиром, і валимо в консерваторію. Там метушня, шум, штовханина. Коридори за сценою заповнені пузатими дядьками у святковій військовій формі. Вони переміщаються табунами до 20 чоловік, змушуючи інших людей буквально прилипати до стін. На них кумедні погони, на яких намальовані арфи.